Szeretettel köszöntelek én is benneteket, régi és új arcokat, vagy ritkán eljönni tudó arcokat is. Nagyon jó, hogy, hogy itt vagytok. És az, az, az volt az én imám, és most is az, az imám, hogy Isten szóljon ma hozzánk, és áraszaki az ő szellemét közöttünk, és nyisse meg az igének az ajtaját, hogy Krisztusnak a titkát minnyáján meg tudjuk érteni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az ő hatalmas erejét cserépedényekbe helyezte bele, és cserépedényekbe helyezte bele azt a kincset, ami maga az evangélium. Mi az, hogy cserépedény? A cserépedény az egy törékeny valami, nyilván ez mi vagyunk, és ez azt jelenti, hogy esendőek vagyunk, tudunk tévedni is, és ezt azért is szeretném most elmondani az elején, mert legalább erre mondjatok egy elment. Ha esetleg ma tévedek, akkor már, akkor már tudjuk azt, hogy tudtok erre elmenteni. Tehát, hogy, hogy valóban, tehát olyan emberek hirdetik az Istennek az igéjét. Sőt, minden dolog olyan emberek szolgálnak, akik tudnak tévedni, el tudnak esni, tudnak rossz döntéseket hozni. És mégis Istennek egy csodálatos kegyelme az, hogy, hogy itt lehetünk, hogy szolgálhatjuk őt, hogy szerethetjük őt. És az az imám azért, hogy ne tévedjek a mai napon, mert olyan dologról, olyan dologgal kezdtem foglalkozni az elmúlt időszakban, ami megmondom őszintén, hogy kicsit talán elhanyagoltam, vagy nem tartottam annyira fontosnak, holott, holott azt látom, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretnék kapcsolódni a múlt heti üzenethez is, amelyről a Zoli beszélt, és tudjátok, hogy ennek a középpontja az volt, és számomra legalábbis az volt az üzenet, hogy Egyrészt, ami kutakat már előttünk kiástak, azokat nagyon fontos, hogyha betemették, újra ki legyenek ásva ezek a kutak, illetve, hogyha eddig a szintig eljutottunk, akkor itt ne álljunk meg, hanem Isten azt akarja, hogy lépjünk tovább. Van egy olyan mondás, hogy a jónak a legnagyobb ellensége, vagy a legjobbnak a legnagyobb ellensége, az nem a rossz, hanem az a jó. Tehát amikor az ember megáll egy szinten, és, és azt mondja, hogy ez nekem elég, oké, okay, így szuper, holott lehetne még ettől sokkal jobb, és Isten igazából ezt akarja, és nagyon jó, hogyha erre tudunk vágyni minnyáján, hogy, hogy még többet, még többet Istennek a jelenlétéből, még jobban megismerni, még mélyebben bemenni az Úrnak a jelenlétébe. Szeretnék egy igét felolvasni nektek, mivel a múlt héten új, szövetség, új Szövetségből volt, most Új Szövetség következik. A János Evangélium 5. fejezetéből egy történetet szeretnék megosztani veletek. Hát János 51 től fogom olvasni az igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet Héberül Betesdának neveznek, öt tornáca van, egyelőre eddig. Mi igazából el se kezdődött a történet, és már megállok. Biztos nagyon sokan tudjátok már, hogy ez a betes, de ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a háza. Tehát egy olyan helyről van szó, egy olyan helyen játszódik ez a történet, amit Jézus korába, Izraelbe a Kegyelemházának neveztek, és ugye azt mondja, hogy ez a juhok kapujánál volt. Egy, egy tó. Valójában ez. Tehát csak azért, hogy most ne egy bicset képzeljétek el, homokos parttal, pálmafax, tehát nem ilyen, nem ilyen volt ez, hanem igazából ez egy medence volt. Ez egy olyan medence volt, amelyet természetes források tápláltak. Ez a mai napig is megvan egyébként. Húsz éve voltam Jeruzsálemben, és nem emlékszem rá, hogy ezt megnéztem volna. Ha esetleg van közöttetek valaki, aki ezt látta, és be tudod számolni, akkor gyere és számolj be róla. Van itt valaki olyan, aki volt mostanában, és emlékszik erre a helyre? Nem látok senkit. Azt tudom, hogy pillanatnyilag nincs víz benne, és uh, ha, amit én olvastam róla, hogy a Szent Anna templomnak valamilyen kertjében van ez, egy elzárt részen is úgy lehet külön uh, bemenni. De hát a mai napig egy létező uh, helyről van szó. Sokáig az egyébként uh, évszázadokon keresztül hogy, hogy ez, egy, uh, ez egy kitalált történet, de nem az. Istennek az igé az valóság. Tehát Jeruzsálemben van ez a hely, és... Uh, ez a, a, a templomnak, az akkori templomnak a, a, az északi falától egy száz méterre volt. És mit kell még róla tudni? Ami itt le van írva, öt tornáca volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy öt tornáca volt. És meg, fog lát, meg fogjátok látni, hogy miért fontos ez, az öt tornác. Előjáró, előjáróban annyit, hogy ez egy, egy jelkép volt, ez az öt tornács. Ennek volt egy jelentése, volt egy üzenete, ugyanis mire szolgált ez a medence? Ez a medence arra szolgált, hogy mielőtt a templomba elmennek az emberek, azelőtt egy ilyen rituális fürdőn mennek keresztül, amit mikvének neveznek egyébként, és hogyha, hogyha ez a fürdés megtörtént, utána mennek be az Istennek a jelenlétébe, úgymond. Na most öt tornát, az öt tornát az izrael fiai számára, az a Mózesnek az öt könyvét jelentette, a Tórát jelentette. Tehát a, a, a, a akkori gondolkodásmód szerint, és a Héber gondolkodásmód szerint, ahhoz, hogy Isten kegyelméből részesüljünk a kegyelemházába, annál ahhoz nekünk egy pozitív módon kell viszonyulni a Tórához, az Istennek a törvényéhez, és ahogy mondja a 5 Mózes 28 is, hogyha ezeket a beszédeket te hallgatod, megtartod, megcselekszed, akkor ilyen és ilyen áldásra fogja jönni az életedre, ha pedig nem, akkor ilyen és ilyen átkor fognak jönni az életedre. Tehát ez a gondolkodásmód hatotta át az ő életüket, az akkori társadalmat, és úgy voltak vele, hogy amikor elmentek a házába, akkor mindig emlékeztette őket az öt tornát, a Mózesnek az öt könyvére, a törvényre, a tórára. Ez a mai napig egyébként a judaizmusban így van, és ez nagyon fontos dolognak tartják. Tehát magyarul azt jelentette, hogy a, a, a törvényhez való viszony határozza meg a, a, azt, hogy a kegyelem az én életemben milyen szinten van jelen. Áldás alatt vagyok, átok alatt vagyok. Ámen! Ámen, az áment arra kérdeztem, hogy, hogy ugye ti is azt gondoljátok, hogy ezt gondolták a zsidók erről. <gül> Oké, okay, akkor menjünk tovább a harmadik verstől. Ezekben, mármint ott volt az öt tornát, ugye, és ott, ott voltak ezek a betegek, ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminemű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Mondta neki Jézus, kejj fel, vedd fel a te és járkály. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszoljáját, és járkált, aznap pedig szombat volt. Hát itt már bonyolódnak a dolgok. Szombat volt. Az a helyzet, hogy Jézus szolgált az kb. három és fél évet tartott, és ez alatt a három és fél év alatt arról számol be talán éppen János Apostol, hogy annyi jelet és csodát tett Jézus, hogy a világ könyvei nem fogadhatnák be ezeket a dolgokat, amiket ő cselekedett. Én úgy hiszem, hogy amik belekerültek a Szentírásba, az valamilyen módon Isten akarata a Szentlélek vezetése alapján történt, és olyan történetekről van szó itt, ami nem csak akkor egy megtörtént eseményt leírt, és itt a sluspoin kész vége, ennyi történt. Nem csak ennyi, hanem ez valamiféle mélyebb üzenetet hordoz, jelképeket is hordoz, és sok minden mást is hordoz, ami számunkra is üzenet tud lenni. Nem csak az akkori 38 éve beteg embert tudta meggyógyítani, hanem most is áldás tud lenni minnyájunknak a számára. Tehát ezek nem csak ilyen happy end-es sztorik, amik le vannak írva, hanem ennek van szellemi üzenete. Öm, azt mondja ugye a, a Biblia, hogy amelyek megirattak, tehát vannak, amik nem írattak meg. Amik megirattak, azok azért írattak meg, hogy reménységünk legyen az írásoknak a vigasztalása által, illetve tanulságunkra. Tehát van belőle tanulság, van belőle reménység, van belőle vigasztalás. Tuti, hogy valamelyikre, vagy mind a háromra, mindegyik hűnek szüksége van. Ezért jó, hogyha ragaszkodunk az Úrhoz, és ragaszkodunk az ő beszédéhez. Igazából tudjuk, hogy még azok is talán, János így meg is sorszámozta Jézusnak a csodáit, ami így nincs is leírva, de igazából azt tudjuk, hogy ez volt az első jeruzsálemi csoda, amelyet Jézus cselekedett, és... Azt is látjuk, hogy itt a hármas versben ezekbe feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, és várták a víznek a megmozdulását. Hogy ez legenda volt, vagy valóság volt, de én úgy látom a Bibliában, hogy ez, ez egy valóságos dolog volt, hogy időnként alkalomról alkalomra jött egy angyal, leszállt a vízre, egy nagy fakanállal fölkeverte, és, a, és aki ekkor elsőnek belépett a vízbe, az meggyógyult. Ez egy nagyszerű dolog, lehet mondani, hogy micsoda kegyelem. Igaz? De azért van ebbe egy, egy érdekes dolog is, majd egy kicsit később, de az, az biztos, hogy, hogy ezek az emberek betegek voltak, vakok, sánták, aszkórosok. Betegek, vagyis erőtlenek. Nem volt erejük ezeknek az embereknek. Vakok voltak, Vezetni kellett őket, látásra volt szükségük. El kellett valakinek mondani, hogy mi történik körülöttük egyáltalán, mert nem voltak képesek ezt felfogni. Sánták voltak. És akkor itt most már a, a nézését, meg a járását is vettük. És ott voltak még az aszkórosok. Az aszkórosok azok, hát igazából ez ilyen, ez ilyen elszáradt, száraz beteg, olyan betegséget jelent, igazából sorvat végtagokat, igazából akiből valamilyen módon kiszáradt az élet, valamilyen testrészéből olyan betegeket jelentett ez abban a korban. Én azt hiszem, hogy körülbelül szellemileg is ugyanezek a problémáink vannak nekünk, személyesen is, vagy akár gyülekezeteknek is. Az egyik az erőtlenség. A másik az a szellemi vakság, a harmadik az a két úton és utána pedig az, amikor elkezd kiszáradni az élet, akár a gyülekezet valamilyen részéből, egy szolgálatból, vagy a személyes életünknek valamilyen területén elkezd kiszáradni az isteni élet, és olyan lesüljedünk, úgy természetes szintre, és látjuk, hogy már nem úgy működnek a dolgok. Na most ilyen tömegekkel volt tele a kegyelemnek a háza. Nem ellenmondásos ez? Kegyelemháza. Az ember azt gondolná, hogy a kegyelemháza az, ahol mindenki egészséges. Vagy aki megy, mindenki meggyógyul. Mindenki megszabadul. Ez lenne igazából a kegyelemnek a háza. És mindaz a jelkép, ami ott volt, hogyha te így állsz hozzá az Istennek a, a, a törvényéhez, hát akkor ez fog megtörténni. És ezzel, ezzel próbálkoztak 2000 éven keresztül tulajdonképpen a törvénynek a megszületése óta az Izrael fiai, hogy, hogy hát hogy tudunk mi az Istennek a jelenlétéhez közelebb kerülni? Hogy tudunk mi áldást nyerni? És mit látunk? Ha megnézzük az Izraelnek a történelmét, akkor azt látjuk, hogy, hogy folyamatosan tömegek gyógyultak, szabadultak, kerültek be az Istennek a jelenlétébe. Nem. Azt látjuk, hogy időnként egy-egy. Személynek sikerült ez a dolog, igaz? Ugyanúgy, mint ahogy itt a Betesda taván áll, akik, akiknek sikerült elég gyorsnak lenni, elég szemfülesnek lenni, vagy akinek sikerült felfogadni azt a fantasztikus képességekkel megáldott embert, aki mondjuk egy beteggel a hátán elsőnek tudott berohanni a vízbe. Na most ugyanez volt, és, és így tapasztalták az izrelfia is, hogy, hogy, hogy ez egy kiszámíthatatlan dolog. Miért akkor történik valami? A, hogyha nekem az életem attól függ, hogy az Istennek a törvényéhez, hogy viszonyulok, hogy viszonyulok a törvényhez, akkor biztos azért nem történt meg a szabadulás, vagy a gyógyulás az életembe, mert még ezt, meg azt, meg azt a parancsolatot még nem töltöttem be. És amikor sikerült nagy nehezen, van egy olyan pillanat, mikor sikerült betöltenem, hogy miket ne csináljak, azért, a mozdulatlan fekszek az ágyba, <gül> mondjuk, és akkor nem védkeztem semmit, akkor még mindig nem. Na, akkor még mindig van valami, amit még mindig nem töltöttél be. És ezt lehet folytatni így a végtelenségig. És, és amikor mégiscsak van egy áldás, akkor az ember elgondolkozik, hogy atúróba most most akkor mi van? Most, most mit csináltam én mást? Mi csináltam én többet? Hogy most akkor mégiscsak ez a dolog működik. Nem volt ilyen az életedbe? Nekem volt. Volt, hogy elkövettem egy bűnt. És másnapra jött Istennek egy áldása. És tudtam, hogy Isten a bűn nem áldja meg. Csak azt tudtam mondani, hogy hát Istenem, ez, ez a te kegyelmed. Ez a volt. Hát ez, ez megtérésre indítja az embert. Nem, nem tudok mást eh, kihozni ebből. Csak, csak erre tudok következtetni. De... Eh, ha, az, és amikor így gondolkoztak, már pedig így gondolkoztak, ez egy kiszámíthatatlanságot jelentett. Miért pont ő... Miért pont akkor? Miért pont akkor jött az az angyal? Miért nem tegnap, miért nem tegnap előtt? Miért nem pont akkor, amikor épp belértem a vízbe? Hát miért jöhet volna akkor jön? Nem kell rohannom. De nem így történt a dolog, nem? Ö, tehát ott, ott, vannak ezek a, ott vannak ezek a betegek, ott vannak a, a kegyelem házában. Ott van előttük a Tóra, a Mózesnek a törvénye, ott van előttük ez a jelkép, és várják, hogy Istennek az áldása megvalósuljon az életükbe, de csak egyesek tudják ezt megtapasztalni mégis. Nézzük meg ezt a, ezt a 38 éve beteg embert. 38 éve beteg ember volt, 38 éve. Az azt jelenti, hogy nagyon sok mindent kipróbálhatott már a gyógyulása érdekében. Már lehet, hogy a Google-ban az összes cikket végigkereste, ami az ő betegségével foglalkozik, és rengetegféle gyógymódot, a, a tudományos cikkektől a kuruzláson át, mindenféle dolgot elolvasott és tanulmányozott, és valahogy csak nem jött össze neki ez a dolog. Tehát képezte magát, úgymond képzett beteg volt, kicsit Moliér után áthalásosan. És ráadásul 38 év óriási idő, tehát mindenki ismerette, hogy itt van az a beteg, aki már olyan régóta beteg. Tudsz így gondolkodni, amikor ránézem mondjuk egy testvéredre? Ne tedd. <gül> ne tedd, jó? Nem tudni mióta van a betegségben, ne úgy néz hogy ő az a beteg, akiért mindig imádkozni kell. És De ne így néz rá, mert Isten bármikor be tud avatkozni, hogy cselekedjen. De őt betegnek könyvelték el. És akkor... Jézus odament hozzá, és feltett neki egy egyszerű, eldöntendő kérdést. Eredetiben ez úgy hangzik, ez a kérdés, hogy nem is az, hogy akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e egészséges lenni. Ennek van egy kockázata egyébként, hogy valaki egész, betegből egészséges lesz, akkor már nem szolgálják úgy ki, akkor már nem sajnálják őt annyira, akkor már neki saját magának meg kell állni a saját lábán, csinálni kell a, a dolgait, de eh, hát ez egy egyszerű eldöntendő kérdés volt. Az eldöntendő kérdéssel, hogy szoktak válaszolni? Igennel, vagy nemmel? Na most, 38 év után ez az ember nem igennel, vagy nemmel felelt, ugye? Hanem azt válaszolta, hogy uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek más lépe előttem. Vagyis valamilyen módon én másoktól függök. Sőt, még talán hibáztatotok is mást ezért, hiszen ha hiszen, szívű emberek lennének, meg odafigyelnének rám, akkor, akkor ez megtörténhetne ez a dolog. De, de nincs. És az a helyzet, hogy de te, de, de, de, de, de lehet, hogy úgy gondolta magába, hogy, hogy Jézus, ne haragudj, ez egy olyan hülye kérdés volt. Itt vagyok 38 éve betegem. És akkor te itt ilyen, hogy most akarok-e meggyógyulni, akarok-e egészséges lenni, most tényleg komolyan kérdezed? Hát ez annyira magától értetődő dolog. És ráadásul, hát olyan régóta vagyok már beteg, hát te még meg se születtél, mikor én már beteg voltam. Nem? Hát most gondolj bele, hát Jézus nem volt még 38 éves, amikor ez történt, ez a, ez a csoda. Ugye a 30 éves kora körül kezdte el a szolgálatát. Tehát nekem a betegségemben több tapasztalatom van, mint neked az egész életedbe. Hát nyilván nem lehetett egy fiatal ember egyébként, és az az örömhír, az a jó dolog, hogy Jézus, ami butaságainkat, amiket mondunk neki, a sokszor figyelmen kívül hagyja. Olyan hálás vagyok ezért az úrnak. Mennyi ostobaságot kimondtam én már Istennek, vagy embereknek, Ugye vannak ilyen karizmatikus szlogenek, hogy hú, hát ezt kimondtad, hát átok alá került az életed, és akkor mondják ezeket a súlyos, kemény dolgokat. Most őszintén, hányszor mondták ilyen dolgot az életedre, ami nem teljesedett be? Hányszor? Hála az Úrnak, hogy nem teljesedett be. Mert Jézus elmosődik, és azt mondja, hogy Á, tudom, ezt nem kell komolyan venni most, amit mondott. Ezt nem hitből mondta el volt keseredve, rossz állapotban volt, rossz tapasztalatai voltak, nem veszük figyelembe. Ez, ez Istennek a kegyelme, hogy, hogy van ilyen. Most mondhatnék személyes példát is, de ez, na mindegy, nem megyek bele. Mert akkor az a helyzet, hogy ha komolyan venné Jézus, amiket mi mondtunk, akkor, akkor nem sokat tudna velünk kezdeni. Akkor tiszta káosz lenne az életünk. De az biztos, hogy ebbe a történetbe, ami nagyon-nagyon visszás, hogy ott volt a kegyelemháza, és a kegyelemháza tele volt ö, erőtlen, ö, vak, ö, sánta, ö, rászoruló emberekkel, ö, akikből az élet kezdett kimenni, akik kezdenek kiszáradni, és nincs ez így helyén. Azért nincs helyén, mert mi most ugye úgy gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy most a kegyelemháza az az egyház. Most a kegyelemháza az a gyülekezet. És itt van a nagy kérdés, hogy miért történik, akkor ez mégis így, miért van az, hogy, hogy, hogy a, a kegyelem házában ennyi probléma van, személyesen ennyi gondot tapasztalunk meg, betegségeket, nyavajákat, tehát nem kell ennek így lenni. És euh, én azt hiszem, hogy a, a válasz az erre az, hogy igazából a kegyelemnek a lényegét nem ismerték fel ezek az emberek, és Jézusnak a kortásai nem ismerték fel az Isten kegyelmének a valóságos euh, lényegét és euh, velejét. És euh, hosszú... Euh, a, a, Nyilván, hogy az első egyház felismerte, Pál tanított, beszélte erről, és aztán megint eltelt egy jó hosszú idő, amikor, amikor erről elfeledkeztek az emberek. És talán Luther Mártonnak az idejébe volt az, amikor azt a régi kutat elkezdték megint kiásni. És ugye aztán nem álltak meg a kutatásnál, hanem mástak újabb kutakat is. Érdekes módon a rabbinikus hagyomány az, az úgy gondolkodik, hogy uh, ilyen kétezer éves időszakokról, osztja az emberiség történelmét. És azt mondja, hogy az első 2000 év az egy olyan liberális időszak volt, még nem volt törvény, és az emberek nagyjából azt csinálták, amit akartak. Uh, ugye, uh, utána volt kétezer év, ami a törvénynek az ideje, és utána pedig uh, van a kétezer uh, év, ami a messiásnak az ideje, és uh, utána pedig jön az emberiségnek a szombatja. És ezt rabbik is uh, így tanítják, aztán azt nehezen tudják megmagyarázni, hogy a törvény 2000 éve után uh, hol van a messiás és hogy mi történt, anélkül, hogy elfogadnák Jézust, ezt nem tudják helyre tenni, ezt a gondolkodásmódot. De az az hogy, uh, és amiről beszéltem pénteken is, hogy, hogy igazából uh, az egyház, az utóbbi húsz évben körülbelül, vagy néhány évtizedbe elég komoly bajba került. Mert lehet látni azt minden szinten, a, éppen a technikai, technikai vívmányoknak a felgyorsulása miatt, hogy ezek az eszközök tökéletesen alkalmasak arra, hogy a bűnt sokkal nagyobb méretekben és sebességben terjeszék az emberiség számára. Ezért az elmúlt néhány évtizedben az emberi jellem egy óriási nagy torzuláson ment keresztül. Pálapostól pontosan ezt mondja, hogy az idők végén az emberek lesznek magukat szeretők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek kedvelői, stb. stb. Tehát, hogy pontosan meg volt előre írva ez a folyamat. Na most az egyház ebből mit tapasztal? Hogy ott vannak a, a, az emberek, a gyülekez... egyrészt azt tapasztalja meg, hogy sok helyen nincsenek ott az emberek a gyülekezetben, mert a templomokat étterem kell alakítani, stb. stb. nyugaton, meg lehet, hogy átérnek más vallásokra, ilyesmi. Azt is látják, hogy egyre több bűnnel kell a lelkészeknek megküzdeni a gyülekezetekben, az egyházban, és valamilyen módon erre választ kell adni, megoldást kell adni. Na most, ugye arról nem is beszélve, hogy, hogy na mindegy. Az a lényeg, hogy kétféle megoldás született erre. Az egyik megoldás az, hogy szabályozzuk a gyülekezeti fegyelmet. Szigorítsunk be. A nyitott kapun ne legyen annyira nyitott, és uh, csukjuk kicsit bejebb az ajtót, uh, bejöhetnek az emberek, de nem jöhetnek be a bűnök, Persze ez így mind nagyon szépen hangzik, de egyébként, aki bejön, az mind bűnös ember, aki bejön és uh, először jön a gyülekezetbe, de fontos az, hogy legyen gyülekezeti fegyelem, gyülekezeti rend, szabályozzuk azt, hogy megfoghatja a kezét, nem foghatja meg a kezét, hogy öltözöm föl, meddig érjen a szoknya, hogy történjen az istentisztelet, stb. stb. Én a Janinak már többször elmondtam, hogy én, én imádom ezeket a felekezeti tradíciókat felborítani, meg ez, ez, ez, ezt a fajta rendet. És tehát egyrészt ezzel, ahol megpróbálkoztak, azt látták, hogy még tovább fogyott a gyülekezet. A, a másik válasz erre, hogy, tehát ez a törvény, igaz? De volt előtte egy másik időszak is, most nézzük ezt. A másik az volt, hogy, hogy legyünk inkább liberálisok. Na most ez azt jelenti, hogy hát akkor felejtsük már ezeket a középkori erkölcsöket, nyíljunk meg, legyünk lazák, Legyünk szabadok, ne szóljunk bele annyira a dolgokba, hogy most így beszélt, úgy beszélt, kicsúszhat egy-két csúnya szó a száján, úgy öltözött föl, stb. Nézzünk át rajta, sőt, hát hogyha mondjuk meleg párok akarnak összeházasodni, adjuk őket össze, hogyha egy ilyen valaki akar lelkész lenni, akkor lel se lelkész. Lehet erről most őszintén beszélni, ugye? Nem baj akkor jó. Na, és hát ez a másik része, amivel az egyház megpróbálkozott. És igazából azt lehet látni, hogy ez se vezet sehova. Valahogy Isten ezt nem keni fel, nem állja meg a szent lélek az ő jelenlétével, valahogy nem működnek ezek a dolgok. Meg a liberalizmusra még egy probléma van, hogy a liberalizmus egészen addig liberális, amíg valaki elfogadja azt, hogy úgy gondolkodik, ahogy Hogyha ne, valaki nem gondolkodik liberálisként, akkor ö, rögtön elkezd törvénykezni a liberális is. És a törvénykezést tartja a legfőbb bűnnek. Ez egy érdekes dolog, tehát valahogy ö, ö, saját magával ellentmondásba kerül ez a fajta liberális gondolkodásmód. Na, de viszont ott van a, a megoldás. Tehát ha ez a két dolog nem működik, a, az a megoldás, amit Isten kínál, az pedig a kegyelemnek az útja. És igazából én úgy hiszem, hogy ez a 38 éve beteg embernek a története erről szól. Ő még akkor is úgy gondolkozott, hogy valamiképpen ott ezeknek a szokásoknak, tradícióknak meg kell felelni, tehát, hogy, hogy ő akkor fog tudni meggyógyulni, hogyha bejut a vízbe. Elsőként. De Jézus nem ezt az utat mutatta meg neki, hanem egy te, azt, azt, azt, azt félresöpörjük az útból, azt mondta. És... Na most, ennek az embernek a pehjére, képzeljétek el, Jézus szombaton ment oda a betesdotóhoz. Akkor, amikor, hát ugye a farizeusok szerint legalábbis, hát akkor nem volt szabad gyógyítani, olyat meg aztán, hogy valaki terhet cipel, azt meg pláne nem lehetett csinálni. És Jézus meg azt mondta neki felháborító módon, hogy vet fel a te ágyadat, tehát a te nyoszójádat, azt a ilyen, ilyen hordágyat, vet fel, és kezdjél el vele járkálni. Ott, az emberek között kezdjél -e járkálni. És nyilván úgy erősödött meg valahogy az ő járása, meg a, a, az egészsége, hogy ezt, hogy ezt elkezdte cselekedni. És ő pedig ezt megtette. Batrány lett bőle a pillanatokon belül. És ezek a farizeusok, akik lehet, hogy 38 éve látták ezt az embert, hogy beteg, a normális reakció mi lett volna? Jé, meggyógyult! de jó, hát dicsőség Istennek, hát milyen fantasztikus, hogy gyógyultál meg? Nagyon örülünk neki, megveregetjük a vállát, Na, gyere, tegyél bizonyságot. De ez történt, nem. Hogy az, hogy, hát figyelj, nem vetelj, hogy szombat van? Hát elszúrtad a saját gyógyulásodat, ember. Hát szombaton gyógyultál meg, meg míg cipelni is akarod a hordágyodat. Hát te védkeztél ott a házában, ugyanazon a szinten, hogy addig nem akarták, nem akarták befogadni ezt a, ezt a dolgot. És e, e, akkor olvasnám tovább a történetet, mert még nem e, jutottunk a végére. De az biztos, hogy nem a törvény cselekedetei miért gyógyult meg ez az ember. Ugye, itt azt mondták azért, a zsidók a meggyógyultnak, tízes vers, szombat van, nem szabad neked a nyoszójádat hordanod, felelt, és mondta neki, aki meggyógyított engem, az mondta nekem, hogy vedd fel a nyoszojádat és járj. Aki meggyógyított, az mondta. Ő a felelős. Megkérdezték azért őt, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel a nyoszojádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírulatta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És semmiet üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Azt tudta csak mondani az ember, hogy ő mondta. Tehát figyelj, amit, amit Jézus mondott, amit te amit az a személy mondott. Én azt cselekedtem meg, és működik. Nem törvényt cselekedtem, elfelejtettem a törvényt, elfelejtettem, hogy szombat van, és gyanútlanul meggyógyultam. Legjobb szándékom ellenére, nem azért, biztos, hogy meg akar gyógyulni, de meggyógyult szombaton. Elfelejtettem, hogy törvény, hanem csak volt, hogy valaki azt mondta, és működött a dolog. Na hát, ez csodálatos. Jézus egyébként még valamit mondott itt, és most ezt akkor meg lehet fordítani, hogy hú, itt a kegyelem, meg minden, nézd meg. Azt mondta, hogy íme meggyógyultál, többé ne védkezzél, rosszabbul ne legyen dolgod. Hú, most akkor, most le van a kegyelem tanítás, megint visszakerültünk oda, hogy a bűn, és a bűn okozta az ő betegségét. Ezt senki nem vitatja. Mind, minden problémának a forrása az a bűn, és mindent vissza lehet arra vezetni. Egyetlen egy olyan vallás van, amelyek, amelyik ezt elismeri, hogy az emberiség alapvető problémája az a bűn, ez a kereszténység. Illetve a, a zsidó gyökerű kereszténység, inkább úgy fogalmazok, de más vallások ezzel nem foglalkoznak. Ott is van bűn, de nem ezt tartják a fő problémának, de, de a gyökér probléma ez az. És Jézus erre mutatott itt rá. És nagyon érdekes az, hogy itt egy olyan szó van arra, hogy nevét kezdél, ami azt jelenti az eredetiben, hogy eltéveszteni a célt. Vagyis Jézus azt mondta, hogy többé ne tévezd el a célt. Mert hogyha eltéveszted a célt, akkor rosszabb állapotba fogsz kerülni. És ha szigorúan így nézzük, addig mi volt a cél? Mi volt a betesdába levő gondolkodásmódnak a célja? Mi volt ember, ennek az embernek a célja? Az volt a cél, hogy a törvénynek a betűjét megcselekedjem. És amíg a törvénynek a betűjét akartam megcselekedni, addig beteg voltam. Ott voltam a kegyelemházába, de nem voltam egészséges. Vak voltam, Sánta voltam, erőtlen voltam, kiszárat voltam. És Jézus azt mondja, hogy ha nem akarsz rosszabb, silányabb, hitványabb állapotba kerülni, akkor többé ne tévezd el a célt. Mert nem ez a cél, hogy a törvénynek a betűjét betartsad. Érted? Mindjárt megnézzük ezeket az igéket, amik ezzel foglalkoznak, hogy miért nem jó ez. Tehát azt mondta Jézus, hogy még jobban fogsz szenvedni barátom. Hát most meggyógyultál, hogyha ezt ugyanúgy akarod csinálni, nem lesz jó. És figyeljetek, igazából nagyon sok keresztény nyitrontja el a dolgot, amit én most megértettem, hogy, hogy amikor megtérünk, elfogadjuk azt, hogy örök életünk van. Lehet, hogy itt jöttél ki, lehet, hogy máshol, lehet, hogy otthon történt, tök mindegy, nem a külsőség a lényeg. Befogadtad Jézust. És tudtad abban a pillanatban, hogy meg van bocsátva minden bűnöd. Tudtad abban a pillanatban, hogy neked örök életed van. Igaz? Tudtad abban a pillanatban, hogy Isten elé, hogyha most, most bármi történne, te Isten elé kerülnél. Nem a pokolba, nem annak a legmélyebb bujrába, hanem oda kerülnél a mennybe Isten elé. És mindez úgy történt, hogy az ember egyetlen egy törvény nem töltött be egyetlen egy szabálynak nem felelt meg, lehet, hogy nem úgy volt felöltözve, kettő perc előtte még nem úgy beszélt, lehet, hogy tömeggyilkos volt, vagy prostituált, vagy tök mindegy micsoda, de akkor, amikor Jézust elfogadtuk, amikor megvalottuk a hitünket, akkor ott valami megváltozott, igaz? És azt mondja az ige, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, akképpen járjatok is benne. Vagyis, hogyha én utána... Ö, úgy kezdem el a keresztény életemet élni, és figyeljetek, nagyon sok ember ezért utasít el a kereszténységet. Mert azt mondja, hogy a kereszténység az nem más, mint egy erkölcsi szabályrendszer, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne csináld, és hogyha ezeket megcsinálod, akkor te jó keresztén vagy, sőt, akkor vagy keresztény. És az ige pedig azt mondja, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, azonképpen járjatok benne. Tehát Isten nem azt akarja, hogy miután vettük, elkezdjük másképp csinálni Elkezdjünk erkölcsi törvényeknek, parancsolatoknak, tíz parancsolatnak, vagy bármi másnak megfelelni. És most nem az ellen beszélek, mielőtt belém akarod folytatni szót még nem fejeztem be. De majd mutatok egy két érdekes dolgot azért Jézusval kapcsolatban, hogy, hogy működött ez a dolog. Tehát azt, azt lehet látni, hogy. hogy a, a, a törvények és a parancsolatoknak a megtartása, az nem víz bennünket tovább a megtérés után. Hanem arra van szükség, hogy ahogy akkor hallottuk az Isten fiának a szavát, ahogy akkor szólt hozzánk, ugyanolyan módon tudjunk benne tová, továbbra is járni. Mert ugye mit mond az ige, hogy akkor, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor halt megértünk a Krisztus. Igaz? És azt mondja, most akkor mi módon ne ajándékozna mindent vele együtt, mi nekünk? Amikor bűnösök voltunk, akkor se tudtuk betartani ezeket a törvényeket. És most akkor mi változott? Egy dolog változott. Az, hogy Jézus oda ment ez a, a 38 éves beteghez. Az, hogy Jézus oda jött hozzánk. Az, hogy megkérdezte, hogy akar, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e megszabadulni? Akarod, hogy, a, hogy az életed megváltozzon? És még az is lehet, hogy hülye választattunk rá. De Isten akkor is irgalmas volt. Mert nem tudtuk az előírás szerint, mit kell válaszoljunk pontosan. Mert nem jártunk addig gyülekezetbe. De valahogy Isten mégis kegyelmet adott. És azt akarja, hogy utána is ilyen módon, lehet, hogy még csetlünk, botlunk az elején, de azt akarja, hogy ilyen módon tudjunk tovább járni benne. Tehát azért tudjuk követni az Urat, mert hiszük, hogy ő föltámadt, igaz? Mert hogyha ha ezt nem hiszük el, hogy feltámad, úgy mondja az ige, hogy akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt akkor rosszabbul van a dolgunk, mi mielőtt megtértünk volna. Pont ezt mondta Jézus is ennek az embernek, hogy többé ne ne tévezd el a célt. Mert a cél én vagyok, a feltámadott Krisztus. És nem pedig az, hogy milyen parancsolatoknak felejél meg. Gyerekedet azért szereted, mert mindig szót fogad. Nem de attól még szereted, nem? Én is szeretem. De ez nyilván, hogy nem arra biztatja a gyermekemet, hogy akkor hogy azt mondja, hogy figyelj, én nem fogadok neked szót, de neked akkor is szeretni kell engem. Nem, hanem amikor ezt egy gyermek megtapasztalja, akkor azt mondja, hogy akkor még inkább igyekszem ö, úgy élni, meg úgy is hogy kedvességet találjak, mert ez így mindenkinek jó. Azt mondta utána 17-es vers Jézus pedig felelt nekik, az én atyám az ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt még inkább meg akarták ő a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istenet a saját atyának mondta egyelővé tévén magát az Istennel. Na, hát és akkor elkezdjük Jézusnak az életét megnézni. Ne, figyelj! Egyelővé tette magát Istennel. Már itt az, ez, a tíz parancsolatból már az elsőt már ezzel rögtön megrontotta a farizósok szerint, nem? Ne legyenek neked idegen Isteneid. Én előttem már, ha én mellettem azt is jelentjátok, akkor már oda tette magát mellé. Jézus máshol mondja, hogy meg fogjátok látni az Isten fiát, az Istennek, az ember fiát az Istennek a jobbján ülni. Úri, azt mondja, hát káromlást szól. Hát mi szükség van még itt tanukra, vagy bármire? vigyük a keresztre. István az első keresztén tanult, ezért végezték ki, mert azt mondta, hogy látom a, a Jézust az Istennek a jobbján. Igaz? Első parancsolatot megrom, megrontotta, káromlás szólt, kész, vége. Annyi. Aztán, megrontotta a szombatot. Benne van a tíz parancsolatban? Figyelj! Tudod, hogy vannak keresztények? Azt mondja, hogy azért ért engem a baleset, azért történt ez a probléma, az a nehézség, az a betegség az életemben, mert, mert nem tartottam meg a szombatot, amely vasárnap van. Na, Isten nem így gondolkodik. Érted? Nem ez Istennek a gondolkodás módja. Hogy ö, áthágtál egy törvényt, egy szabályt, és akkor lesújtok rád. Nem így gondolkodik. Mert ha így gondolkodna, akkor, már, akkor nem is lennénk itt, egyikünk se élne. Most őszintén. Hát nem tudjuk megcsinálni ezt, nem? Ö, tovább. Képzeld el, mikor azt mondja az anyjának, hogy közöm neked Nekem hozzád. Hát nem tisztelte a saját anyát. Nem is fogadott szót neki. Szóval de majd eljön az én időm, majd akkor csinálom, amikor én akarom. Ott a 12 éves korában a szüleid, azt se tudták, hogy hol van. Hát lehet mondani rá, nézd, milyen kép kezd kialakulni Jézusról. Hát sorba egymás után rontotta meg a tíz parancsolatnak a, a törvényét, meg a, a szabályait. Figyelj, prostituáltakkal együtt tevet Jézus. Házasságtörő asszony, felmentette. Hát milyen durva dolgok ezek? Hogy gondolkodott? Aztán figyelj, megyek tovább. Nem tudom, te mit szólnál, mondjuk mész ki az Isten tisztelet után, és akkor nem te az autódat. És oda megy valaki, és azt mondja, figyelj, elvittem, mert, a, mert az Úrnak volt rá szüksége. <gül> <gül> szóval az, hogy konkrétan benne van a tíz parancsolatban, hogy ne a te felebarátod szamarát. Jézus felbíztatta a tanítványait, hogy menjenek el, elmondta, hogy hol van oda kötve egy szamár, és azt hozzá kell neki, és ha valaki megkérdezné, akkor mondja azt, hogy mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rá. Hát nem csak, hogy kívánta a szamarát, hát még lopást is, még másokat is felbúzított a lopásra, nem? Hát sorba hágta át ezeket a tíz parancsolatnak úgymond a törvényeit vagy, vagy ö, ö, szabályait. Igen, és már felbújtóként is, még másokat is belevitt ezekbe a dolgba. Akkor most hogy van ez? A másik oldal, meg azt mondja, hogy nem így van ez. Mert hát nézd meg a hegyi beszédet. Jézus a hegyi beszédbe nem hogy elfogadta a parancsolatokat meg a törvényeket, hanem még szigorított rajta. Igaz? Hát pedig nem szigorított hanem igazából Jézus elmondta, hogy, hogy milyennek a belső lényege meg tartalma. Hogy ezt Isten hogy gondolta? Nem az a lényeg, hogy te ottan betű szerint szépen egy kívülvaló számára tökéletesen megcsináld. Az a lényeg, hogy mi van ott belül? Lehet, hogy nem csináltad meg azt a bűnt, nem estél el házasságtörésbe, na de hogy néztél arra a nőre? És, ott, és Jézus elmondta, hogy... hogy lehet, hogy ti azt hiszitek, hogy így betű szerint betudjátok ezeket tartani, pedig dehogy tudjátok betartani. Nézzetek a saját szívetekbe, nem fogjátok tudni betartani. Mindig ott lesz valami, ahol kilóg a lóláb. Nem működik a dolog. Még annyira se tudtok neki megfelelni, mint amennyire eddig gondoltátok volna. Azt mutatta ezzel Jézus meg a hegyi beszédben. Na de most... Mivel a kegyelemnek a korszaka van, ugye ezt szoktuk mondani, és nem a törvényi, tehát, és itt vagyunk a kegyelemnek a házába, azért most akkor, most akkor mit csináljunk? Most akkor hogy ássuk ki ezt a kutat, amit a Luther annak idején kiásott fáradtságos munkával, kemény harcokkal, és úgy néz ki, hogy, hogy igazából ezeket a kutakat, ezeket a kijelentéseket, amiket Isten adott már az ő népének, ezeket minden generációnak meg kell találnia. És minden generációnak újra és újra fel kell fedeznie, és újra és újra el kell mélyülni, mert hogyha ezeket nem ássuk ki, akkor a következő kutat, ami a saját kutunk, azt se fogjuk tudni kiásni. Tehát akkor nem jön el a saját ébredésünk. Érted? Én úgy hiszem, hogy valamilyen módon ez, ez mutatja azt, hogy, hogy, hogy tehát gyakorlatilag hogy tudunk tovább lépni ebbe a dologba, amit Isák annak idején megtett a, a kutakkal, és végül is meglett az a kút, amikor az Istennek a jelenléte egy átutó módon ott volt és jelen volt az ő életébe, és az ő kortársainak az életébe. Azt mondja a János Evangéliuma 1.17, hogy... A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és a megigazulás Jézus Krisztus által lett. Tehát, hogyha így nézzük, akkor két nagy korszak van. Van a Mózesnek a korszaka, a törvénynek az ideje, és nagyon világosan beszél arról a Biblia, hogy egy másik korszak, a kegyelemnek a korszaka az, amelyik Jézus Krisztus által e, valósult meg. A 45. Zsoltáros, hogyha odalaposztok, vagy megnézitek, ki lesz írva. Ennek az a címe, az van a hogy Ének a szerelmetesről. Ez annyira szépen hangzik, nem? Annyira kedves. Egy olyan, olyan szeretet van benne az Úr iránt. És nézd meg, azt mondja, felbúzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az, emberek fi, az ember fiainál, kedvesség ömled ez az ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Úgy hiszem, hogy ez egy messiási zsoltár, és ebbe el van rejtve egy profécia. Mégpedig, ha megnézzük itt a hármas verset, az, hogy kedvesség ömledez ajkaidon, az szó szerint azt jelenti, hogy kegyelem árad ajkaidon. Vagyis Jézus, amikor eljött és elkezdett beszélni az emberekhez, akkor kegyelem árad ki az ajkain. Kegyelem árad ki a száján keresztül. Az első prédikációja Jézusnak, amikor elkezdtem mondani, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mert felkent engem, ez, ezt, ezt a, ezeket a szavait követően azt látjuk, hogy az emberek hogy reagáltak erre. És azt mondták, hogy elálmélkodtak a kedves beszédein. Itt a 45. Zsoltárban is úgy van eredetileg, hogy kegyelem árad vagy ömledez az ajkaidom. És ott is az van, hogy ö, elálmélkodtak a kegyelmet tartalmazó vagy kegyelmet szóló beszédein Jézusnak. Tehát Jézus így kezdte az üzenetét, és ezzel jelentette be, hogy ez egy új korszak. Egyszerűen más szellem jött ki a száján, nem törvény szólt, nem a parancsolatokat akarta belesújkolni az emberekbe, hogy mit csináljanak, mit ne csináljanak, hogy csinálják, hanem elkezdte hirdetni az Istennek a kegyelmét az emberek számára. Elkezdődött a kegyelemnek ez a csodálatos korszaka. És ezért nagyon érdekes az, hogy, hogy a, hogy azt mondja az ige és beszél róla. nagyon sokat beszél a kegyelemnek és a megigazulásnak a kapcsolatáról, a kegyelemnek és a, megigazul... a törvénynek a kapcsolatáról is. És az a döbbenetes, hogy, hogy ezért nagyon ö, ö, rossz és káros és gonosz dolog az, hogyha vissza akarunk menni a törvény alá. A Galata 5.4 azt mondja, hogy elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Az az érdekes, tehát nem azt mondja, hogy ö, kiestél a kegyelemből, mert ilyen, meg olyan, meg olyan bűnt követtél el. Mert ilyen, meg olyan, meg olyan törvényt, meg parancsolatot nem tartottál be. Ezért kiestél a kegyelemből. Hanem azt mondja, hogy azért estetek ki a kegyelemből, mert a törvény által akartok megigazulni. Nem döbbenetes? Nem vette észre? Ez olyan... Miért így van ez? Megtért az ember... És utána is követel bűnöket. És mégis úgy jöhetünk Istenhez, hogy, hogy ő igaz emberként lát bennünket. Igaz emberként lát téged. Szent emberként lát. Mert a szent azt jelenti, hogy elválasztott. El vagy választva Isten számára. Érted? Mert szeret téged az Úr. És elválasztott. Azt mondta, hogy az enyém vagy. Hogyha nem jól csinálta a dolgokat, akkor is az enyém vagy. Ha elrontottad, akkor is igaz ember vagy. Nem a te cselekedeteid miatt, mert amiatt nem lehetnél, hanem a hited miatt. Mert Isten, a te Jézus Krisztus, a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitedet neked igazságul tulajdonítja. Addig a pontig, amíg Luthernek a kortársai ez szerint a felekezeti gondolkodás szerint gondolkodtak, hogy a katolikus egyháznak ilyen, meg olyan, meg amolyan törvényeit, meg szabályait kell megtartani, vásárold meg a bűnbocsátó cédulákat, stb. stb. Akkor te kegyelmet tudsz nyerni, vagy legalábbis esélyed van, hogy átkerülj a tisztító tűzbe, ahonnan majd, hogyha még további, hogy volt ez a mondás, hogy... hogy a pénz, igen, mert fizetni kellett, amikor a pénz a persejbe csörren, akkor a lélek a tűzből a mennybe röppen, vagy valami ilyesmi volt ez a kis mondók, amit ugye a köznét nagyon könnyen meg tudott tanulni. Tehát, hogy, hogy mi volt? Tartsd be egy törvényt, tartsd be egy szabályt, és akkor neked van esélyed arra, hogy bekerülj a mennybe. De nem erről beszélt Jézus. Nem erről beszél az új szövetség. Nem erről szól a kegyelemnek az ideje. Hanem a, hogyha védkeztem, ott vagyok én keresztényként, és védkeztem akkor mit kell, hogy mondjak Istennek? Az, hogy én egy utolsó, aljas, mocskos, bűnös ember vagyok. Nem ezt kell mondani, hanem azt kell mondani, hogy Istenem, védkeztem, Jézus úgy tanított, bocsáss meg az én bűneimet, elismerem, hogy védkeztem. Köszönöm, Uram, hogy ennek ellenére neked mégis van kegyelmed, helyre tudok állni, hogy ennek ellenére engem igaz embernek tartasz, és szent embernek tartasz, és azt nekem esélyt, hogy tovább tudjak menni. Érted a különbséget? Hogy hogy saját magadról? Meg hogy gondolkodsz a testvéredről? Pusztán egy dolog miatt. Pusztán a hit miatt. Mielőtt bármilyen törvényt, meg szabályt betartottunk volna. Törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg. Róma 10.4 azt mondja, ez lesz az igen, amit felolvasok, a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Azt mondja, hogy a törvénynek vége van, igaz? Törvénynek vége van. Ezt mondja? Nem ezt mondja, hanem mit mond? <gül> Azzal az volt az eredetíve, hogy? Így van, betöltötte. Pontosan ez volt, hogy a törvény beteljesedése van benne Krisztusban. Azért, mert volt egyetlen egy személy, aki erőködés nélkül, lazán, a természetéből fakadóan be tudta tölteni a törvényt. Nyilván, hogy voltak neki is harcai, el kell zavarni a sátánt, küzdenie kellett vele, de be tudta tartani a törvényt. És benne beteljesedett. Tehát innentől kezdve, hogy beteljesedett a törvény, innentől kezdve mi felszabadultunk a törvény alól. Amikor az ördög jön, és a törvényel akar bennünket vádolni, akkor azt kell mondani neki, hogy figyelj, ezt már valaki betöltötte. Érted, hogy, hogy nem a tíz parancsolat ellen beszélek, meg nem a bűnök mellett beszélek erről a dologról? Tehát az ugyanúgy rossz, és ugyanúgy ö, szakadékot akar ö, behozni Isten és közénk, és ö, tönkre akarja tenni az életünket. Az ördög munkája az életünkbe. De nem fogjuk tudni úgy kiszorítani a bűnt az életünkből, hogyha görcsösen, hogyha rágörcsölünk a törvényre, hogy már pedig most akkor én ezt most, ha beleszakadok is, megcsinom. A vért fogok kizadni, akkor is megcsinom. Nem kell, mert már volt, aki vért helyetted. Érted? Amikor Jézus azt mondta ott a Golgothai keresztem, hogy elvégeztetett, az azt jelenti, hogy beteljesedett. Azt jelenti, hogy betöltötte a törvényt. És ráadásul még a törvénynek az átkát is magára vette. Ami az 5 Mózes 28-ban volt benne. Hogyha nem tartod meg, és nem cselekszed, stb. stb., akkor rád ezek az átkok. És Jézus mindezeket magára vette. Helyettesítőként, te helyetted, én helyettem. Ezért mondta Jézus. Mit mondott, amikor elkezdte a szolgálatát? Nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem azért, hogy a törvényt betöltsem. És amikor ő a golgotai kereszten kilelte a lelkét, akkor azt mondta, hogy betöltetett. Elvégeztetett, ugyanez a szó van ott. Ezt teljesítette be Jézus. Kegyelem nélkül kegyetlen az élet. Csak kegyelemmel tudunk. Élni. Még befejezésül röviden Ábrahámról szeretnék nektek beszélni, pár perc lesz. Ábrahámnak ugye róla mondta először a Biblia, hogy a hite tulajdonított igazságul. Akkor tulajdonított neki igazságul a hite, amikor még nem metélkedett körül. Még ez nem történt meg, ez a dolog. Már akkor Isten szóba állt vele. Már akkor Isten ígéretet adott neki. Nem fantasztikus? A hite tulajdonította neki igazságul. Akkor Isten megígérte, hogy sok népnek az atya lesz. Ez egyfajta óriási nagy bizalom volt. Egy megelőlegezett bizalom is nyilván. De, de azért azt látni kell... Hogy, és határozottan mondja a Biblia, hogy boldog ember az, akinek a, a hitte tulajdonítatik igazságul, cselekedetek nélkül. Cselekedetek nélkül. Már ott van, hogy igaz ember vagy, és megigazultál. El tudod ezt fogadni? Mondj egy nagy áment, hangos áment, kérlek. Ez, az azért fontos, figyelj, az ámen az, az ugyanaz a szó, hogy, hogy hiszem. Ebből származik a hit, annak a Héber szava. Amikor azt mondod, hogy ámen, akkor azt mondod, hogy hiszem. Akkor megvallod, kifejezed a hitedet. Utána történt az Ábrahám életébe a hitnek több cselekedete. Utána kötött szövetséget Istennel, utána metélkedett körül, utána változtatta meg a nevét, miután a hitenek neki igazságú utána született meg Izsák is. Miután ezek az események megtörténtek, és viszont azt lehet látni, hogy ezek a, és, és itt van a nagy különbség, hogy ezek nem a törvénynek a cselekedetei voltak, amiket ő megtett, hanem a hitnek a cselekedetei. És a hitnek a cselekedete az, amikor neked szól az Úr, és te megteszed azt a dolgot. A 38 éve betegembernek szólt Jézus. Azt mondta, hogy kejj fel és kezdj el járkálni. Nem azt mondta ki, Uram, hoztál egy újabb törvényt, távol legyen, nem csinálom meg. Hanem az akkor neki aktuálisan szólt az üzenet, hittel tudta venni, és hitből megcsinálta azt a dolgot. Így működik a hitnek a cselekedete. És egy másik dolog, hogy ebbe ezt nem lehet utánozni. Tehát, hogyha bárki ott akik ott voltak betegek, azt mondták volna, akkor most én is felugrok, és elkezdek járni, akkor most én is meggyógyulok, nem gyógyult volna meg. Mert Jézus ennek az embernek szólta ezt a dolgot. Tehát amit neked szól Jézus személyesen, azt a te társad, azt a melletted ülő, nem fogja tudni úgy megcsinálni. És te se fogod tudni azt, amit, amit ő. Az nagyon jó, amikor hallgatjuk a nagy prédikátorokat, hogy mit csináltak meg, hallunk Gedeonról, hogy kitette a út, meg stb. És akkor el akarják kezdeni keresztények utánozni, és akkor azt hiszik, hogy Isten ezen keresztül vezeti őket. Ezek borzalmas, szuperszelemi dolgok, és nagyon sokszor nem működnek ezek. Hogy majd én előre megmondom Istennek, hogy milyen jelet adjál nekem, és akkor majd, hogyha az meg lesz, akkor majd az megtörténik. És azt látjuk, hogy nem történik meg. És miért nem? Azért, mert utánozni akartam a hitnek a cselekedetét. Erre elmondok egy személyes példát rendszerváltás előtt volt, katona voltam, nagyon sokat imádkoztam, hogy az úr adjon nekem egy, egy nagyobb szabadságot, mert egy munkásszázadhoz kerültem, politikailag megbízhatatlannak tartottak, mert akkor a hídgyülekezetében jártam, még nem is volt neve, hanem csak budősi gyülekezet és szervezetnek számított, a tagjait megfigyelték, és ezért én nem foghattam fegyvert, munkásszázadhoz kerültem. A munkásszázadnál elég borzalmas körülmények voltak, sok újanc katonát megerőszakoltak, kegyetlenül bántak velünk, hatvanan voltunk egy körletben, lehetne ezt hosszan sorolni, nem katonalegendát szeretnék mesélni nektek. Hanem az a lényeg, hogy Hát én nagyon imádkoztam, és azt kértem az Úrtól, hogy Uram, adjál nekem nagyobb szabadságot, mert megvan írva, hogy ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság, és bennem van az Úrnak a szelleme. Megvan írva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadát tesz. már pedig én megismertem az igazságot, hogy kérek tőle uram szabadságot, csodálatos módon megtörtént, átvezényeltek egy másik helyre engem, törzskörletbe raktak be, és kikerültem egy olyan külső helyre, egy egy katonai, cégnek állt, vagy katonai cég volt, de külkeskedelje vállalatnak volt átszázva. Kikerültem ennek a konyhájára, és arany életem volt, testvérekkel laktam albéletbe, zsoldot kaptam, tehát pénzem volt, a szüleimtől egy fillért nem kellett kérjek, és 8 hónap uta, az utolsó nyolc hónapom itt lett a katonaságnál. Na most az a helyzet, hogy ahol dolgoztunk, ez hát ott miniszteri szintű rendezvényeket, meg különböző ilyen programokat tartottak, és hát ez egy eléggé szigorúan őrzött ilyen katonai objektum, volt, más szint volt, amit egy más világba léptem volna be, mert ott bent banánt lehetett venni, meg téli szalámít, meg ilyeneket, ami egyébként úgy hiányzik volt. És Hát ennek a konyháján dolgoztam, és civil ruhába járhattam, bent volt a katonruhám ott a konyhának az öltözőjébe, de Időnként be kellett menjek a, a, a, a laktanyába, vagy a táborba, hogy ottan bejelentkezzek, meg lássák, hogy még élek, meg mit tudom, én nem rabolt el a, a cia meg az ellenség. És hát egyik vasárnap én mentem volna vissza így, hogy felvegyem a katonaruhámat, mert a civilben nem lehetett azért visszamenni, hogy lejelentkezzek, és azt láttam, hogy be van zárva az egész, és, és nem tudok bemenni. És hát akkor kivert a víz, azt mondtam, hogy Istenem, most, most én nem tudom, mit csinálok, mert hogyha én így megyek vissza, akkor én megyek a fogdába leszerelés előtt két héttel. És ez most már nagyon nem kéne, és uram, kérlek, hogy, hogy könyörülj rajtam, valami történjen. És ott álltam a konyhának a bejárata előtt, egyébként ilyen biztonsági kamerákkal figyelték a bejáratokat, meg minden, és nem tudtam, hogy mit csináljak. Tehát figyeljetek, nem volt mobiltelefon, semmi az égvilágod, nem olyan világ volt az. Csak kiáltani tudtam Istenhez, hogy Uram, cselekedjél valamit. És szólt hozzám az Úr, nagyon ritkán van az, hogy az ember így hallja, hogy, hogy ilyen világosan szól Isten, szólt hozzám, hogy vedd elő a kulcsodat, nyisd ki az ajtót, és menj be. És hát mondom, hát milyen kulcs? Hát nekem itt nincsen kulcsom, hát csak főnök, meg minden, hát hogy vedd elő a kulcsodat, és menj be. És nézem, hát csak a lakáskulcsom volt, elővettem a lakáskulcsomat, betettem az ajtóba, kiítottam vele a zárat, bementem, átöltöztem, és bementem a, a, a, a, a laktanyába. Na most figyelj, ez nem egy mindennapi dolog, ez azt hiszem, hogy ez a hitnek a cselekedete volt, hogy akkor egy adott helyzetben hallottam az Úrnak a szavát, azóta is erre nekem egy olyan jó, egy fix pontként visszaemlékezni, hogy Isten az így működik, és, és ezért jó az Úrnak engedelmeskedni, ezért jó vele személyes közösségben lenni. Na most elmondok neked egy olyan dolgot, amit még senkinek nem mondtam el. Kezeljétek ezt irgalmasan, kélek, de az a helyzet, hogy azóta már több alkalommal megpróbáltam, amikor nem tudtam valahol bemenni hogy előveszem a kulcsot. És ki. Egyszer se sikerült. <gül> és azért mondom nektek, hogy higgyétek el, hogy a, a hitnek a cselekedeteit azt nem lehet utánozni. Ne is akard utánozni. Tudod miért? Mert, és ez legyen a végső dolog, amit mondani hogy szeretnék, hogy, hogy, hogy egyszerűen nincsenek olyan törvények, nincsenek olyan szabályok, nincsenek olyan paragrafusok, Aivel az Istennek a keresését meg tudjuk spórolni. Isten azt akar, hogy ne spórold meg ezeket a dolgokat, hanem keresjük az urat. Mert hogyha ez az élő személyes közösség van vele, ez a kegyelem, és akkor tudjuk megtapasztalni azt, hogy a kegyelemnek az idejébe élünk, és hogy valóban a betesdába, a, a kegyelemnek a házába vagyunk, és ezt kívánom, hogy ez személyes életünkbe, családjainknak az életében, meg a gyülekezetnek a szintjén is így legyen, hogy így keressük az urat, hogy ezt a fajta személyes vezetést tudjuk elvenni tőle. És még annyit szeretnék elmondani befejezésül, amit Pál mondott a, a, a kolossebelieknek, hogy, hogy azért terem nálatok gyümölcsöt az evangélium, mert az Istennek a kegyelmét megismertétek igazán. Vagyis a, a való, azt a kegyelmét Istennek valóságos módon ismertétek meg. Ha ilyen módon ismerjük meg ezt a kegyelmet, így tudunk igaz emberként járni, kelni, akkor történik meg az, hogy gyümölcsöt tud teremni az evangélium. Hogy tud ez a kegyelem kiáradni? Ez a Kegyelem, ez egy szellem. A kegyelemnek szelleme van. Azt mondja uh, a, az ige, hogy uh, Zakariás profétát fogom idézni, hogy néznek majd arra, akit által szegeztek, és akkor kijöntöm a kegyelemnek a szellemét. Vagyis, ahhoz, hogy a kegyelem ki tudjon áradni a személyes életedbe, arra van szükség, hogy az átszegezett, a názereti Jézus Krisztus, a fiú ott legyen, az életedben, ott legyen a szívedben, ott legyen az életednek a középpontjában. Hogyha, hogyha ez kikerül onnan, akkor az ember kiesett a kegyelemből. Akkor a törvény maradt csak helyette. Nem tudjuk törvény szerint élni. Akkor, hogy azért rettegél, hogy Uram, ma nem imádkoztam egy órát, fél órát, tíz percet, ma nem olvastam el három fejezetet az újszövetségből, két fejezetet az új szövetségből, és a többi, nem erről szól az Istennel való közösség. Nem a törvényekről, nem a szabályokról. Ha még nem fogadtad be Jézust, akkor egy ilyenfajta közösségbe hívlak téged, és bátorítalak téged, hogy ezt a Jézust fogad be a kegyelemnek a Jézusát, akinek lehet szerelmes énekeket énekelni. Azt a szemét, akinek kedvesség ömledez, kegye, kegyelem árad ki a beszédein a száján keresztül, ami a te életedet formája alakítja. Isten áldjon meg benneteket. Ámen.